Radio Energy. Podcast-arkisto osoitteessa. www.nrj.fi. Heat music only. No tere, Ommikkuus. Täällä oleks? Kyllä, hyvä huomenta. Huomenta. Mulla oleks sellainen problema, ja mä kertoisin sen sulle. No? No. Mulla oleks se, tää nuppimojotus. M, pääkipu. Pikka, ja. ja. Ja mun suomalainen mies sanoo, että täällä oleks medisini. To. Ää, lääke, jolla voi ehkäistä sen. No, Aha. mä lähden siis tohtorille ja sanon, että no, ehkä se pääkipu nyt pois ja tää anta mulle sellainen pikkunen piller ja roovit mulle reseptikaa tiedäkseen se, sen lappu, lappukaa, että voi hakea sen ja. aptekista. No, mä otan sen lappu ja läksin aptekikaan ja ostan paketin. Se on siis sellainen keltainen piller. No. Ja? ja nyt mä olisin söönyt koko satsia, nuppimojutus ei lääkse pois. Mitä mä siis teen? No sitten pitää mennä uudestaan sinne lääkäriin ja selittää, että se ei ole auttanut, että sä jotain uutta lääkettä, jotain tehokkaampaa ja pitäähän se selvittää, että minkä takia sitä päätä särkee. Oliko se huono lääke nyt, minkä no, mä No en mä tiedä, että se, mutta se ei ainakaan sinulla sitten auttanut. Joo, se ei auttanut mulle. Ja mulle tullut siis sivuoire. Mun meillä oli suur kinkimisen hubiratas, Sä tiedät se huvira huvipuisto, se vuoristorata. Joo. Mä kilju, mä itken, mä vihastun helpostikaan nyt. Ja mun kokkerkierros toi puolukkapäivä. Kuukautiset ei tule enää ollenkaan. Nyt kun mä söön noi keltanepiller. Ahaa. Joo, kyllä mä suosittelen, että otat yhteyttä siihen lääkäriin jolta sait sen reseptin. Meillä Sina. oleks vaan juttu siitä, että nyt en ehkä se pois ja on anta mulle se Dianenova, Joo. mutta ei auttaaks mun pääsärkyä. Niin just. Oleks sulle uh, oma kokemus tästä Dianenovaa? Ei ole kyllä oma kohta, sitä kokemusta sitä, että... Siitä, että on syönyt kyllä hormoneita, mutta en sitä. Hormoni? <laughs> niin, siinä on hormoni. Mitä? Mä pyydäksi vain pään kipuun? Ehkä, ehkä se pois. että antaks mulle hormoni? Niin, dia, jos se on nova. Niin on, on se kyllä? Joo. Miten se antaks mulle hormoni siis? No jos se ajattelee, että se kuuluu siihen. Ei tämä mikä Siin. vaihtevuosi ole? Niin, no, tai, no ei välttämättä tarvi vaihe, mutta kuitenkin siihen naisen. Hormoni kertoo niin kuuluvaa, niin onkohan oh. että se kuulu siihen? Sitten? Yksi typerä lääkäri siisma sanon nyt. Niin. No sitten, jos, ei, jos, jos tuntuu siltä, niin sitten valitset jonkun toisen ja menet sinne ja yrität selvittää ja sanot, että ei ainakaan tämmöistä lääkettä, että joku muu ja tosiaan tutkimuksia ihan, että mistä se johtuu sitten. Se voi olla mahdollista, että mä ehkä vaihdan lääkäri tai sitten voi olla myös se mahdollista, että sä oot mukana sinä mun pilapuhelussa. Elää Pirisi oikein mukava. <tos> Tilaa Radio Energyn podcast-lähetykset automaattisesti itsellesi. Klikkaa itsesi osoitteeseen www.nrgi.fit.